Eh, um, nej, jag tror att jag, jag stod i andra tankar. <laughs> mm, jag vet ja. inte, de jagade. Det borde vi veta, men vi vet inte det just nu. Jag gissar på Humlegården. Temperaturskillnaderna i Sverige är ganska stora mellan söder och norr och sommar och vinter. Ungefär vilken årsmedelstemperatur har Sverige? Lotta. Lotta. Plus sju. Det är rätt. Nej! <laughs> Exakt rätt. <laughs> Var, Ludvig var först med, med att gissa Så vi får höra vad din gissning Zlatan i Ibrahimovic Det är rätt man så är Ludvig reste händerna mot luften Jag var insåg Ja, ja klart jag ser väldigt besviken ut vad jag säga. Sport också Karlsson. Vilken stad refererar Håker Hensström oftast till i sina låtar Ludvig. Ludvig Göteborg I vilken svensk stad avgörs VM i dragkamp år 2016 Ehm. Um. Malmö. Det är rätt! Josefin Josefina! Ja! Med 12 poäng mot 10. Uh, det var inget barn som hade ätit färsvila kakor heller. Synd. Eller menar, <laughs> synd, men att det hade varit så en <laughs> rolig nyhet. I USA har en flagga som pryds av ränder och stjärnor. Flaggan kallas The Star Spangled Banner. Vad symboliserar stjärnorna? Martin, P Martin, Martin. Martin. Hey. Oh. Martin. <laughs> staterna. Genetiken har ett stora framsteg. Forskare på ett universitet i Tokyo har lyckats skapa en ko som producerar apelsinjuice istället för mjölk. Nej, äh, det är sant. Det är falskt. <laughs> <Hej, fan. laughs> Skriker skov på allt jag kan. <laughs> Alexandra, tack för mig. Tack för mig. Hej då. Notorious BIG. 16. Det är rätt. Yeah! Konståkning. Grattis, alltså totalt egentligen, jä. totalt jag var där. vad fan heter det? Ka Poäng till Josefin, vi går in på vanliga sportfrågor så att säga. Ida räcker långt och väl. Ida och kom. Andersson. Varmt välkomna. Tack. <går> <går> När dödar min pojkvän mig. Vilket land är Islamabad huvudstad i? Martina. Martina. Pakistan. Det är rätt. Va? No Milton med låten Mannen utan ben som tydligen lyckades springa ändå. <går> Eh, vad heter gården som Selma Lagerlöf växte upp på? Mm, oh. <friär> ja, ma, ja, åt rätt håll i alla <friär> Det var väldigt mycket ljud på en och samma gång. Fyra var kanske lite väl. Ja. <friär> Älvsbön.